Ba, esaten genuen, gorbeiara jungo garela okerrez baina gobeintzat, baina hori ziurtatzeko, ba, telefonoaren bestaldean, Joseba Arreta Daukau, Elkarteko kidea, arratsaldeon, Joseba. Arratxaldeon, arratxaldeon. Bueno, arazoak eh, telefonoarekin normala dira zuzeneskoetan baina tira, lortu dugu eta orain, eh, ba, konfirmatuko didazu, gorbeiara gaurkoan. Bai, no la baita okeratu dut eh etera hau se por una gotan, e, ba, da, gota Nico eta bueno, okeradukagu eh elurra horbizan eta pizko bat lurra se faendu eta lurra disfrutatu. Beraz plan plan berezia izango da azkenian eh ba elurra rengatik, eta elurrak ekartzen dituen e, aukera gustoiengatik, ez? Hori, hari pizkabad nola bai, pues hori, ba giro et pues, eh, eta tarte gutxiago dauzkagu, posederitas, disfrutatzeko da, bai, pues beren, pues uh -huh. eta ez ez hori izan da, por de lurkada hau, pizkabad ja aprobetjateko ta. Mhm. Eta zenolako, uh -huh. zenolako planekin daitezke mendia lurtua dagonean. Bueno, pues, nik haipatuko ditut, eh, bueno, bi, bi okerasi. No, nola baita, gorbeia mendila da nahiko esaguna. Ba, eskaderian, zehar, guztiak esagutzen du gorbeia. Mendila somatuada. Eta, guztiak haipatuko dozteneko bat hainitzaguna eh, eh, ez dina. Baina, baita ere, pues, eh, nurnetan ditzeko nahiko ondo orain. Ez zapakoa opakua, ez da, opakua dago eh, agurain ondoan, araban eta orgoian eh itxiaserran pues neko le colaborada ta propuesta no la bait e, e, egiteko. Mhm, eskinordikoa nolako ze normalan ezagutzen duguna gehiago da pues hori pistetan daitekena, eskia kartu eta jetxi no. maldak, ez? Baina hau ez da mota horretako eskia. Es, es, esgoian hor eh oraindik otakoa mendeter egota, pues barago, e, errepide bat Eta momento letra el repetidor y el otro trabajo está dicho la agua advan puede es eh, discoridad no la eh, ni una eta, eta pizka bat pasio moduan baina pasio pasio oietz biltzikianor eh, dez pues la vez que eta pues pizka bat ere erurutra gosatzeko Eta... Eh. Torduan egin patiko e, dut, ordeak egin iztera... E, ...pues... ...dia okeran dago... ...ba da... ...hori e, arabatik igotzeko ...eta... ...destea, entzuten dia, sue? Bai, bai, entzuten zaitu gondo, bai... bai, ah, bai... ...eta, bestea da, bizkaia tik... hori... ...de arabatik da, eskoza zere da... ...da, bueno, eta orde... ...pues arabatiki oaztistik irten da... Artzen dugu e, Gino Quattopista, eta hori ikusiko dugu gopegirako saiez bidea, eta hor gopegiraino iritsiko gara, eta hor tike zuzenean, zuzenean, arte iritsiko gara. Eta hor daude, haintxineko arrobi batzuk, eta hor bertan aparkatuko benuke kotxea. Mm Hurt -hmm. da? Orduan pasei pues, benko txauto zita, pues eh jaque ja orda de ja utxe ora bera 5 km tan eta gorbia deska utxe ora bera 1400 edo iaiaiaia 500. Ia, ia, ia, Orduan joera izango zen pues eh utxe ora bera 8 de ontsa perion Eta hori pues bide markatuta dago, zezaguna da, oso leku uno igual derekin de ja indeste baina hasuta da hasiera siratida izango dugu segur eta ba lurra sortutu da, ez baldi bada pues bai hori aukeratuago pues inoiz, iziztea, eta pizka bat hori, zapaldu eta ezago hasatu eta... e, beste aukera da bizketik pizka bat desmira algún gilliagon eh gotzen da Orozkotik Udigoiti ausotik Eta hori da, eskizaz ere politagoa baina, luzeagoa eta gogorragoa ere bai. Orduan, posori, asunto da, ez dute ipatuko bidea, ose, asmeaz, asunto da, intezorri nada, posik, guala galdetxea bertako distantle batia, no? Eta berriare leiko argia da. Orduan, hori, iritsi egoko bineatekei, itxinakoa zeraitaraino, ikusiko beruke, posaitare, lekanda mendia, posik, binean zehar, Eta hor, polikipolikia, ja, gorgeliako baihura darkituko gau duke. <hum> eta esaten zen, gaurkoan beste proposamen bat ere bai ekarri behar hain ezaguna ez dena? Bai hori, dira pizka bat zen, hazen opakoa. Opakoa da, errizka bat, e, agurain onduan, oza, ebakezu araban, e, erri gehienak, laudio eta arreztu bat txipikanezik, txurik, oso txiki txiki txipa, txiki txiki, txiki jari dira. Eta duan, pues, hori, pues, hau eh, di bat da urain, urain dago pues, aztikik eh, benosti dago bidean, eta hortik eh, pues, eh, hortik oso hormen dago apakua. Apakua da herria eta gero opakua tikora, badago mendate bat, eta mendate hortatik eh, pues, badago errepiretxo bat, notxe dituen eh, Araba eta Nafarroa, exa, Eltsia ezerra eta Orgazia ezerra. Eta ruan bago orde bide bat eh, pues, eh, porlandezko bidean, eta naiko dago, eta lurrez eztaita ditadago nean, pues, aukera dago, pues, aukera xinobea pues, eski nórdiko, eski de fondo, da fondo eski egiteko. Mm -hmm. Orduan, pues, hori eh, politia izan egiteke, hori izateko, hori izateko, edo paseo txogate egiteko. Eh... Orduan, hori... Pues, aprochetu zakegu egun hauetan holako txangoak egiteko. Eta eskain erresialda, eh edon hor egin dezake seren, bueno, igual bagaude batzukola ez duguna inoiz egin holako holako kirolik eta ez dakit nolakoa izango den. Esquidor dico uno, esquidor dico alpinoa, baina ezkozak ere gasegoa da. Sea, batean eh, aldapa ez da, osea, nika tinkitu uno eh esquidor dico ez eskialde alpino egiteko, eski eski eski pues aldapa coso pendientea bira eta nolabide arriskuan zaude bakirik bak, eskinor dico, ba bien de zaque sun gasa bakarra da hori, eskia bat eh bota jantzi eskia jarri eta poliki-poliki ikasteiz behatzen edo, igual uh, ditu batekin juan, baina zurekabuz juan zaitizko zerraz eta ez daukazu inolako horrezko nik e, baya, belauna por txeko eta horiz nolabai e, da igiltzearen antxeko zerbait, baina ez, ez, ez zartxeko hoiak belaunen daño e, eluretan Puz, pues, arduan eh, pizka bat eh, eskiak eh, eragozen dute onta imeke sartxean lurretan, ezta? Horretarako da bakarri, Horre, horrean eh, oso horazara eski norbiko egitea. Baina, bueno, ba, aukera polit, jabere, ezaproetxatzen hotza eta lurra, ba, gure mendiak ere bai beste itxura bat hartzen dute, eta, bueno, ba, beste kilol batean ba. egiteko modua da. Hori, hori gengore pasara, menaz, eh, bat egu lurra pues txistu izan emenia e, Ura Berriarator eta Joango da eta, bueno, pues, eh, pinotara daño Joan Ordez, pues emenduakagun echeitik urbin, pues aukera elurraza koatzeko. Ba, ozongi, Joseba, eta mi esker gurean egotagatik beste behin ere. Bai, bueno, nire eta ere epatu behar duke hori, pues, e, gehuaztizko, hori e, enkartearen tera bat, mm -hmm. niru baite Joan Maldimada, pues emendikaterako gara. Osoa ndo ba, nadie baduzue aipatu noiz izango den eta izen ematea behar den edo. Ez, izen ematerik ez. Orduan bakarrik geratzen gara Minizorroza parkalekoan Goizoko 8 herritan. izango da 19an, etxearen 19an eta joko gara e, gastifico zeuleko gurdileran. Motzotegi eta Kastilloko mendiak eginu ditu. Eta bueno, pues txandu arrasoa da goizan egitekoa. Oso, hongi, ba, hortxe menditzango hori, gazteizko eta baitare beste Euskal Herriko tokietako jendia apuntatzeko, eta esan bezala, bami, Esker Joseba, eta hurrengo batarte. arte. Zer da, hir da, hir da,